Духовно Огледало Христос Воскресе Вие сте с предаването Духовно Огледало А аз съм Хачики Азаджиан Тази вечер ние ще спрем нашия поглед върху разказа за Възкресението, описан Евангелието от Матей, 28 глава и по-конкретно нашия библейски прочит ще бъде от Евангелието на Матея на 28 глава от 2 до 10 стих. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: Не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исуса. Няма го тук, той възкръсна, както беше казал. Дойдете вище мястото, дето е лежал Господ. И идете скоро да обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, преварва ви в Галилея, там ще го видите. На, казах ви И като излязоха бързо из гроба Те с страх и радост голяма се затекоха И да обадят на учениците му А когато отиваха да обадят на учениците му Ето Исус ги срещна и рече Радвайте се А те се приближиха Хванаха се за нозете му И му се поклониха Тогава Исус им казва Не бойте се Идете и обадете на братята ми да идат в Галилея И там ще ме видят. Не ви ли се е случвало, когато за пореден път препрочитате разказ, който сте умени, че познавате, изведнъж да забележите нещо, което до тогава ви е обягвало? Случвало ли ви се да четете сто пъти за едно и също събитие и на 101 я път да чуете нещо толкова впечатляващо и ново, че да се запитате как сте го пропускали до сега? Така е, може би, защото вместо от начало започвате от средата или защото някой друг чете на глас и прави паузи там където обикновенно вие не спирате. И бам! Халосва ви право по главата. Грабвате книгата и поглеждате убедени, че някой неправилно е преписал или прочел. Но после прочитате сами и добро утро, гледай ти! Ами на мен ми се е случило. Днес, например. Само Бог знае колко пъти съм чел разказа за Възкресението. Проповярвал съм върху Него, писал съм за Него, размишлявал съм върху Него, подчертавал съм го, но това, което видях днес, никога не го бях срещал преди. Какво видях? Преди да ви разкажа, нека да ви припомня историята. Призорие, неделя сутрин, и небето е още тъмно. Думите всъщност са на Свети апостол и евангелист Йоан Могусов, който в Евангелието от Йоан, 20 глава, в първия стих казва: Докле беше още тъмно, тъмно неделно утро, тъмно е още от петък. Тъмно е заради отричането на Петър, заради предателството на апостолите. Заради страхливостта на Пилат. Заради мъките на Христос. Заради тъжествуването на Сатана. Единственият тлеещ въглен е малка група жени, които стоят надалече и гледат кръста. Матей, 27 глава, 55 стих. Там бяха също и гледаха отдалече много жени, които бяха последвали Исуса от Галилея и му служили. Сред тях са двете Марии. Едната е майката на Яков и Йосиф, а другата Мария Магдалена. Защо са там? За да викат името му, да бъдат последните гласове, които ще чуе преди да издъхне, за да приготвят тялото му за погребение. Те са там, за да изчистят кръвта от брадата му, да избършат червените петна от краката, да затворят очите, да докоснат лицето му. Те са там. Последните, които си тръгват от голгота и първите, които отиват на гроба. Много рано в неделната сутрин, те напускат сламениците си и се запътват по пътеката от сенките на дърветата. Пред тях стои мрачна задача. Утрето обещава само една среща, при това труп. Спомнете си, жените не знаят, че е първият велик ден. Те не се надяват гробницата да е празна. Не обсъждат как ще реагират, когато видят Господа. Нямат ни най-малка представа, че гробът е опразнен. Някога биха се осмелили да мечтаят за това, но не и сега. Вече е твърде късно за невъзможното. Краката стъпвали по вълните, са пронизани, а ръцете изцелявали прокажени са неподвижни. Прекрасните очаквания са заковани на кръста в петък. Двете жени идват да намажат стопли топли благоволния студеното тяло и да се сбогуват с човека осмислял надеждите им. Те отиват към гробницата на хълма, водени не от надеждата, а от задължение. Голо задължение. Те не очакват нищо от там. Какво може да им даде Христос? Какво може да им предложи един мъртвец? Двете жени не се изкачват по хълма за да получат. Те отиват към гробницата, за да дадат. Това е всичко. Най-благородните мотиви. Понякога и ние сме призовани да обичаме, без да очакваме нищо в замяна. Има случаи, когато трябва да дадем пари на хора, които няма да кажат и едно благодаря. Да простим на унези, които няма да ни простят. Да ставаме рано и да лягаме късно, когато никой не забелязва. Служение подсказано от задължение. Такъв е призивът на ученичеството. Жените знаят, че трябва да се свърши определена работа. Тялото Христово трябва да се приготви за погребение. Петър не е предложил услугите си, нито пък Андрей е проявил желание. Простените будници и изцелените прокажени не се мяркат наоколо. И така, двете Марии решават да се заемат с това. Питам се дали по пътя към гробницата не са седнали да помислят: Какво щеше да стане, ако се бяха погледнали и вдигнали рамене? Каква полза? Какво щеше да стане, ако се бяха отказали? Ако едната бе отпуснала безсилно ръце. Писна ми, само на мен да ме е грижа. Нека този път Андрей направи нещо. Нека Натанаил покаже, способностите си на водач. Независимо дали са били изкушени или не, аз се радвам, че не са се отказали. Щеше да е трагично. Виждате ли, ние знаем нещо, което те не знаят. Знаем, че отец наблюдава всичко. Те си мислят, че са сами, но не са. Те си мислят, че вървят незабелязани от никого. Но грешат. Бог ги забелязва. Той ги гледа, как се изкачват по хълмовете. Отброява крачките им. Усмихва се на сърцата им и тяхното посвещение в рока. Освен това, им е преготвил една изненада. И ето, стана голям трус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 Защо ангелът отмества камъка? Заради кого претъркаля скалата? За Христос? Точно това винаги съм си мислил. Просто съм приемал, че ангелът отмества скалата, за да излезе Господ. За да може да излезе Христос. Но помислете, трябва ли камъка да бъде преместен, за да може той да излезе? Нима Бог се нуждае от помощ? Нима победителят над смъртта е толкова слаб, че да не може да избута настрани една скала. Хей, има ли някой кой да махне тази скала, за да изляза? Едва ли. Текстът създава впечатление, че когато камъкът се отмества, Христос вече е вън. Никъде в Евангелията не се казва, че ангелът отмества камъка заради него. Тогава заради кого? Чуйте какво казва ангелът. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. Камъкът е отместен не за Христос, а за жените. Не за да може да излезе, а за да могат жените да видят. Мария поглежда към другата Мария и тя се усмихва, както се усмихваше, когато раздаваха хляба и рибата от кошниците. Старият порив припламва. В този миг тя може пак да замечтае. И идете скоро да обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето преварва ви в Галилея. Там ще го видите. Не е нужно да им се повтаря. Те се обръщат и се втурват към Иерусалим. Тъмнината си е отишла. Слънцето е изгряло, светлината е възкръснала. Но това не е всичко. Очаква ги изненада. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Иисус ги срещна и рече – радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Тогава Исус им казва, не бойте се, идете и обадете на братята ми, да идат в Галилея и там ще ме видят. Богът на изненадите отново изненадва. Сякаш си казва, не мога да чакам повече, те изминаха толкова път, за да ме видят. Ще им се покажа. Бог прави това за верните. Когато отробата е остаряла твърде много, за да носи бебе, Сара забременява. Точно когато падението е прекалено голямо, за каквато и да е благодат, Давид получава прошка. Тъкмо когато за Мария и Мария Магдалена пътят е станал твърде тъмен, идва ангелският блясък, Спасителят се явява и животът на двете жени се променя завинаги. Каква е полуката? Три думи. Не се предавай. Тъмна ли е пътеката? Не сядай. Дълъг ли е пътят? Не спирай. Черна ли е нощта? Не се отказвай. Бог гледа. Не знаеш дали точно в този момент той не казва на ангела да отмести камъка чекът може да е в Пощенската кутия. Парите може да са преведени по сметката. Извинението може да е на път. Договорът за работа може да е на бюрото. Не се отказвай, защото иначе ще пропуснеш отговора на своите молитви. Бог продължава да изпраща ангели и да отмества камъни. Да воскреснет Бог и разточат се врази Его, и да бежат от лица Его, ненавидящие Его. Пасха священа я нам днес показася, Пасха нова святая, пасха таинствена пасха всечесна я, пасха Христос избавител, пасха непорочна я, пасха велика пасха верних, пасха двери райския, нам отверзающа Пасха Всехов свещающая, верни. И ако изчезае дъм да изчезнат, и ако во е двосът от лица огня, придите от видения, жени, благовесници и сионурците, при с радост и благовещенния воскресенния Христова. Красуйся, ликуй и радуйся и Ерусалиме, царя Христа узрев из гроба, како жениха происходяща. Тако да погибнут грешници от лица Божия, а праведници да возвеселят Мироносици жени утро, глубоко представша ко гробо живодавца, обретоша ангела на камени седяща, и той промештав им си и цегла те жива го смертви ми, що плачете не тлена го Ще че проповедите ученико ме го. Сей ден сотвори Господ, Возрадуемся и возвеселимся вонь. Пасха, Красная Пасха, Господня Пасха, Пасха, Всечестная Навосия, Пасха, радостию друг друга обимем. О, Пасха, Избавление, Скорби, и Боги гроба днес, Яко отчертога в Сия в Христос, жени радости, изпълни глаголя, проповедите апостол. Слава! Yeah. Mm. Jesus Огледало. Петър Хане е влиятелен немски журналист и общественик, който сазира в усъдието по празничните обичаи, загуба на смисъла на Възкресение Христово. Ето какво казва той. Все по-малко хора според проучванията знаят какво се е случило преди повече от 2000 години на Великден и защо въобще съществува този празник. Човек се пита какво са пропуснали църквите централни от всички християнски празници. Не може да бъде запомнен. Дните около Великден ни се струват по-спокойни и леки. Те носят повея на пролета и радостта. Човек ги прекарва обикновенно с приятели и семейството си. Ако има деца наоколо, се налага да им бъде обяснен смисъла на празника извън великденските яйца. Родителите често са затруднени да дадат обяснение. Великденските обичаи са много почитани, макар че всеки четвърти човек няма и представа какво всъщност празнува на този ден. Жалко, че старите обичаи Великденски яйца и Великденско агне нямат нищо общо с историческите корени на този празник. Какво всъщност са пропуснали да ни научат църквите в края на краищата, ние броим чрез този празник нашите години, не по яйца. Първо е драмата на разпет и петък. Иисус Христос е на кръста, осъден невинно, с най-страшното смъртно наказание съществувало тогава. На пръв поглед, един неповторим живот завършва с една ужасна трагедия. Но ако погледнем по-нататък, се натъкваме на триумфа на третия ден. Гробът е празен, смъртта е обезоръжена, Христос наистина е възкръснал. Така гласи от древността поздравът на християните. Веднъж е една жена преминала през много тежки кризи в живота си ми каза Трябва да разглеждаш нещата винаги от към техния край. Точно това означава велик ден. Накрая животът побеждава смърта, истината лъжата, правдата, неправдата и любовта омразата. Иначе всичко би било безмислено. По време на едно пътуване, бившият президент на Федерална република Германия, Йоханес Рау, казал на Ханей следното «Нашата надежда трябва да бъде винаги по-голяма, отколкото са нашите проблеми». Това е истината за Възкресението. Откакто Исус Христос възкръсна, няма погребани надеи. Това е божественото уравнение на живота. Затова празнуваме Възкресение. Възкресение означава надежда. Възкресението ни показва, че това, което е преходно и незначително, не е последното нещо в живота. Възкресението е история на надеждата. Известният социолог Юрген Хабермас говори за богатите ресурси на вярата, без които нашето общество би било твърде бедно. Тези ресурси се наричат надежда. Ние хората се нуждаем от надеждата, както от въздуха, за да дишаме. Ако нямаме кислород, ние се задушаваме. Ако ни вземат надеждата, остават само отчаянието. Надеждата ни предпазва в тежки дни от отчаяние, а в добри дни от лекомислие. Надеждата ни активизира, дава ни сила и дълбоко вдишване, за да не се предаваме никога. Тайната на Възкресението се състои в сигурността, че накрая побеждава любовта, а не омразата. Истината, а не лъжата. Животът, а не смъртта. Ето и мнението на преподобния Иостин Попович. В целокупната си историческа действителност и мощ, християнството е основано на факта на Христовото Възкресение. Ако християнството може да се свете до едно събитие, то това събитие е Христовото възкресение. Ако няма възкресение Христово, не би имало и християнство. Христос би бил първият и последният християнин, който е издъхнал и умрял на кръста, а заедно с него и неговото учение и неговото дело. Тогава биха били истини думите на злочестия Ницше. Първият и последен християнин е разпънат на Голгота. Какво е безсмъртието, пита великият християнски философ, свети Исак Сирин и отговаря. Безсмъртието е усещането на Бога. Да усещаш Бога, значи да се усещаш безсмъртен. Те са взаимно свързани. Едното не може без другото. Приятели, няма не виждате, че хуманистичната култура систематично притъпява у човека усещането за безсмъртие. Докато съвсем не го притъпи и човек решително зап да започне да твърди «Тяло съм и само тяло», а това значи «Смъртен съм и само смъртен». Така хуманистична Европа е завладяна от девиза «Човекът е смъртно същество». Това е формулата на хуманистичния човек. Това е същината на неговия прогрес. Ако прогресът не е в състояние да осмисли живота, и смърта, да обесмъти човека и човечеството, то тогава това не е прогрес, а маскиран регрес. С пожелания за светли празници бъдете отново наши слушатели и следващия понеделник от 20 часа по радио Добротолюбие FM. Христос Воскресе! Духовно огледало